Nifahamu kamuzu banda. Vraisi wa Malawi alishi zake na mchepuku ikulu. Mwandaaji ni Dennis Impagaze. Warili sauti na video ni Roda Diki Makama na Goodrock Nkia. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kamuzubanda aliondoka Malawi akiwa mtoto akarudi ni mze. Alikuenda kutaftailimu huku gaibuni kwa miaka rubanambili. Akarudi akiwa kibabu kamiaka stini. Kanaongea kizungutu. Hamesahau luga zote za Malawi. Hakapewa uraisi ya katawala kwa miaka thilathini. Haka wachezesha wanyasa sindimba. Siku zake za kuishi hapa dunia nizikaisha. カファーマーケルフォニミアティサティスナサバー、アキワナミアカティスナティサ、カムズウ、アカワチャムキワラントト、タング h アナソマホコニジェ、ハコワナマンキワザヤ t ンユンバニ、アリセマコ anza、ハワ a ナエリム、ハラフニワシャンバー、ウヨンド、ババータイファーラマラウィ、レイシンセラ、アリシ i k ムチェ h コイクル i ハンスティンス、カムズウ、バンダ。 アリエザリワ、フェブラリコ i ナタノ、マカフォニミアナネティスナナネ。アリタワラマラウィコアヴィボコ。アリアミニウォアマラウィビラヴィボコハワエンディ。ハコワナムトウムニアキリンチンズィ、マーヘヴィオ、ア a モ i フォニアキラキトムニエウ n ア o ドウデウ m キマセルフンド a ィリコファ a ソ a ァ a l キュ a ワ。a l a アリトカロムドムニモア a リ h a シ a リア m a w a リテケレズ a ハダカ、マリ a コアラ a ヴ a オ。アリワ a ラウム i ワ wake. Haliwaita my boys kwa sababu anasema hawa kujua lulote zede kukubali kila kitu. Na kushangiria kila kitu walichongea. Yaani kila alichufanya raisi wawo walimuambia na upiga mwingi. Haka waona mazuzu wanaotafuta connection tu. Mawaziri walichukia sana wakabwaku mtolea uvivu. Mwaka elfu mwanyi mea tisa stinane wakaria mshadude. Walimuambia huwezi kwendesha inchi kama mali baba yako. lazima usikilizi na wengine. Kamuzu, haka wambia mnijue, haka watimua kazi mawaziri wane na wengine wakakimbia nchi ya kiwe mkanyama chiume yule muandishwa vitabu waliishi Tanzania. Mwanaume haka baki mmoja nchinzima, hakiunguruma kama simba. Hii inaitua Kilwan Terifai Wani Southern ni kanuni ya kivita iliwanzishwa na sunzu Jinevrali wajeshi la China mwaka mianne kabla ya Kristo. Basi buwana. Kamuzu akapigama rufuku upinzani nchini. Kwa hoja ya kwamba hata mungu walizuia upinzani binguni. Ndiyo mana alimtimua shetani. Alisema kama mungu alizuia upinzani binguni. Mimi kamuzu ni nani mpaka ni rusu upinzani malawi. Wananchi wote walilazimika kwa wanachama wachama chake. Kila mtu alitakua kwa nakadi ya chama. Kadi ziriuzwa na vijana wachama, waliokuwa na tisha zaidi ya jeshi la Malawi, waliuza kadi hizom pa kwa watoto wambao hawa jazaliwa, yani mimbaza na yulikati wakadi, huna kadi ulikosa udu mazaji, vijana wachama walisimamisha magari na kuchagua kadi zacama, hauna ulishushwa na kushogolekiwa, mwaka elfu mimi atisa semana tatu aliwaua mawaziri wakiwa tatu kwa sababu. Waliungamko no hujavyomavvinge, mawaziri hao nidiki matenge, twayibu sanga alama Aaron Gadama, nibada mawaziri hao kumzomeya raisi atini diktator, kuhasira banda akavunja baraza la mawaziri na wale mawaziri wakapelekuwa kuwajiwa chumba, huko walisulubiwa mpaka kufa kikatilisana, walipigwa misumari kichwa ni kwa nyundo kama fundi seremala anavupigilia bati. damu ikaruka juu mawaziri wakangu kachini. Wakapoteza maisha na nyadhifa zao zote. Mbunge David Chiwanga katika pitapita hakaona mawaziri wakitesua. Nae hakaingizo matesoni ili asijetuasiri. Agapigwa misumari kichwani hakaangu kachini akafa. Maiti zaotu wane zikaingizo hakunyigari mali ya Dicksoni matenje marehe muenzao. Likaenda kuangushwa kunye korongo, ridiwi katangaza. Mawaziri nambunge wafa kwa ajali ya gari. Usiku huo banda, haka amrisha wazikwe na hakuna kufungua majeneza ilikuwaga. Mawaziri waka mezo na arithi bila kusima kwa heri ya kuonana. Kamuthu banda mze wakanisala The Church of Scotland ya kajandikia dhambi ya kuwa. Unashanga banda kwa mze wakanisala The Church of Scotland, wacha ani kusimliye kidogo. Banda alipumaliza masomu yake ya udaktari alifungwa kliniki huko UK. Akatibuwa gonjwa koupendo na ujuzu wa hali ya juu. Yamii ya mabiberu ikamuelewa. The Church of Scotland wakampauze wa kanisa. Hata hivyo alilishangaza kanisa pale lipoza na merena French. Mke warafiki yake na kusababisha ndoa kufunjika. Ahibu ya mze wa kanisa kufunja ndoa ikamkimbiza UK. Agakimbilia gana. Huko alikuenda na merena namtoto wake, walipofika huko akawatimuwa. Merena akarudi kwa o nakufa mafunyimia tisa sabina sita. Banda akaja kutimirwa Ghana tena, akwaeibu ya kuafanya aboshi na mtoto wa shule. Banda aliengia Malawi mafunyimia tisa amzina na nina kujiunga kuni arakati zakuu dai uhuru. Alifungwa kreniki na kuendeleza shoguliza kiza utabibu. Akakutana na Cecilia, kat Zamira, wakati huo badobintimbi chowe mia kashiruna moya, ariyeku ya kufanya mazoezi au kunga kujikrini kiyake. Kamuzu akamuerewa Cecilia, akafanya personal secretary wake, mapenzi moto moto yekazaliwa kati ya katia babu namjuku. Historia ikafanana na iliyayuke, pale kamuzu banda alivakutana na Merena mkuwa Frenchie kujikrini kiyake. Haka mfanya personal secretary wake, ya kazaliwa mapenzi katiao, haka zaliwa mtoto ndoa ikavunjika. Hata sesi bintu wa miaka shirina moja alimwacha mchumba waki wa ujanani. Haka fuata mdundiko unye miaka shirina tatu. Babu na mjuku walikula maisha kwa ushirikiano mpaka shetani akakimbia. Banda alipoka bithiwa nchi waliambatana na sesi kama mtu na personal secretary waki na si mtu na mkewe. Na ilitakiwa kwa hivyo, kwa miaka thalafina moja yote ya utawala wakamuzu sesi hakubaki nyuma. Walikula vya ikuru pamoja. Wananchi wakamuta sesi mama Kazamira yani first late. Pamuja na kwamba banda alishasema hakuwana mwanamuki wa hathi yake lakini sesi alimkamata vilivyo. Katoka dunia yanze, hakuna ariingia kunye vita vimapenzia katoka salama, hakuna. Simba mwenyewe na ubabe waki lakini anabiba mimba sembuze kamuzu. Kipindi cha utawala wakamuzu banda andoa nyingi zilivunjika kwa sababu yake. Kwanza wanawaki wote aliwaita mbumba ya kamuzu kwa kichewa, yani wanawaki wakamuzu. Kila Juma ampa kajuma pili ilikuwa nesiku yawanaweke kutoka sehembalimbali chini, kwenye kulu kumburu disarais, wananaweke walijipodoa na kwenye kukata viuno ambelia royse sisi namke, walichezangoma maarufi yawaniasa ina ituakidoha, wake zawatu wanachezwa kwa ndwara ambelia royse imsele atena bachelor yesoma ulaya, hapo manaweume hatika mahuna wevulazima royume. Yani umnunuli yangu mkiwako tena yenyepicha manaweume muzako, avae halafu amnenguliyehu yujama kwa siku kada, aki kuacha nyumbani na watoto halafu baki kwa manaweume. Baaya zaidi ukigoma kununanguo au kumziamkeo kwenye kuabraise unaniyongoa. Kwa mimi bora kufaise kuri kufedheka mahio. Labda good rocking kio ataku bahali. Baasibuana. Kamuzu alikuwa jehuri sana ise halafu bisho. Alitembea nafimbo enyimanyo ya kufukuza nzi eti ulaya hajazoya nzi. Dr. Banda alifia nchini Afrika kusini alikuenda kutibiwa kiwana personal secretary wa kesesi. Miaka kuminasaba baada kifocha ke. Alibuka kijana moja kudaikuwa ni mtoto wa Banda. Na tayari alishafanya DNA testing na ikoneka na kuendi nimtotoa Hastings kama Muzubanda, lakini ndugu abanda wa ulikata. Kijana huyo alibadilisha majina yake na kuitu Jimi Juman imanu limasau kama Muzubanda. Ndugu hao wakasema wadamfanya kitu kibaya na kuendi Januari ishiru na sita microphone bili nakumi natisa Juman alifareke dunia kuhujwa gafla kama Muzubanda ayacautata nchini Malawi. Mpaka leo kuna wanawamini huyu hakuwa banda original, kwanza alirudi hajui luga ya kuwao. Pili wazazi wali mkata kwa ni mwanao hakuwa na dole gumba lakini liwa honga wa mkubali. Tatu ndugu wali mkata mtoto wa banda kwa ni na ndugu wangipi mwa DNA, wangi umbuka kulidanganya taifa. Tano, wali ujua ukweli ali waua na wengine kwa fukuza nchini. Ukweli unachelewa, lakini lazima utafika tu na kuwaibisha wote waliupuza. Utawala, wakamuzubanda ulifikia ukomo mwakilifu njimea tisa tisa nane, katika uchaguzi wa vyama vingi, ambapo bakili muluze lishinda na kuwa raisu wapili wa Malawi, Marehemu Kapteni Johnny Comba, ndo aliendesha kampeni kupitia bendia Tanzania 1, Thieta. Badai Kapteni alifungwa shule na kuita bakili muluze, Sasa sijui ni fadhila, maana kiba ukimoja cha Captain Comba kinatosha kumpa mtu rice. Apu mzike kwa amani. Bakiri alitawala mpaka mwakalfa mbili na nne. Akafatia bingu wa mutharika aliefia madarakani mwakalfa mbili na kuminambili. Halafu Joyce Banda alietaka kuleta choko choko kusu ziwa nyasa tuka mfunga mdomo. Unajua mgogoro wa ziwa nyasa urianzea kipindi chaka muzu? Hili kuwa hivi. Siku moja, Kamuzu, alitangaza kupitia radio malawi kuamba. Ziwa nyasa na hadi mkua waruvu, maa yote ni mali yake. Nyerere, aka mwambia unakichawewe, siobure. Kamuzu, aka funga mdomo. Halafu Joyce kalibua tena. Amiondo kama darakani kimia. Sasa sijui, tunimfanya nini? Jipatie vitabu vya denisi mpagaze kwa shiringi riftano tuki lakimoja katika mfumu wa softcopy. au na kalalaini. Rusha pesa kwa mpesa sifuri sabatano tatu. Sitasita atano sita, nene nane nene. Vitabu vinyewe ni ukumbozo fikra. Maisha ni kutafuta siyokutaftana. Waso mihuru gerezani. Ukumbozo fikra za muafrika na viongozo wa afrika wanoishi bada ya kufa. Wako ni mwalimdeni simpagaze muhenga wakarne ya shiru na moja. ィのビデオに戻ってきて a n たのは、あな e d 家です。